Maliza mwaka na chungu tam, tam chungu. Mwandaaji ni Dennis Mpagaze, miminaitua Ananias Edgar. Chungu tam, watu unyo wakiku wakula pesa ya mwanamkini wawilitu, mchungaji na mganga wajadi. Halafu mganga, Anatabia kwa pigia pesa nyingi, wanao kuenda kwake wa mivavizuri wa ganga buwana. Chungu tamu. Ukiona mbua wako, ananza kukubwekea tambua kuna mtu mwingine na mlisha. Chungu tamu. Enzi zetu tuliambiwa kila mbuze takula kwa urefa kamba yake. Siku hizi unambiwa, utakula ulikupeleka hela ya mboga. Hii dunia kwa kweli hainauruma. Chungu tamu. Kama unataka kujiinua mwenyewe juu, muinua mwenye mwingine juu kwanza, alisema buka. Kumbuka mchungwa hauli machungwa yake. Chungu, tamu, unapofanikiwa kumbuka mbao bado hawajafanikiwa? Sio kwa sababu ni wazembe, bali wanaitaji wewewe chanzo cha wau kufanikiwa kwao. Chungu, tamu, jicho haliwezu kujiona. Linataji kioo. Maana yake ni kuamba, ukitaka kutoka kimaisha ambatana na waliokuzidi, ukitaka samaki patana na wafuvi, ukitaka mazao patana na wakulima, ukitaka siyasa patana na wanasiyasa, ukitaka kumjua mungu ambatana na wachamungu kila kina chongara kimesuguliwa. Chungu tam. Unapo napori linaungua tambua kuna majani mabiche nataka kuota. シャウリラコ。ジオマーナ、ウカンビワ、ムダムズウリワコパンダム i, ana, i m ニミヤカシュリンリオピタ、Lakini ムダムウィングネムズウリワピリニササ、チュングウ、タム。キュナジ s モジャトウヤクウェポカ、ココソレワ、ニウシファニ l キトウ、m シセメキトウナウシウエチョウテリセメアリストトマナファルサファ、チュングウ、タム。キラキト u キナウズ w リワケ、 lakini sio kila mtu anaweza kuona na wewe kiwemo, chungu tam. Ota ndoto kubwa na thubutu kushindua kuitimiza lisema Norumani Volgan, uspaze sauti yako boresha uja yako. Nibora kushindua umejaribu, chungu tam. Tofauti kate winyakili na wajinga hii hapa. Winyakili wanaishi ndoto zao, wajinga wanaishi hofu zao, hii imeisha hii. Chungu tamu. Hesabu umri wako kwa ulioefanya sioko miaka ulioishi. Achana na mginga nekana kuzeeka kumbuka hata bibikizea likuwa sista dupia. Chungu tamu. Mwanamke usimuulize umri waki atakutukana. Mwanaume usimuulize kipatocha kia takudunda. Kutokueza kutaga hakunizui kutambuwa mayai. Chungu tamu. Kusema ukweeli ni kuzuri, pale tu ukweeli utakapo seme, mwa ukalleta faida. Laki ni kama kusema ukweeli kutalleta machafuko, basi kusema ukweeli sikuuzuri. Na kama kusema uongo kutalleta faida, basi kusema uongo ni bora kuri kusema ukweeli. Tati zola ukweeli haupingi, kihata kama ukisema na shetani. Ukweeli ni kuamba kilamtu anahuwakiko akufasiokuishi. Chungu tam. Ukitaka kujua umuimu wa makalio, kari ya kichua, alimba mwanaifu yae. Ukitaka kujua umuimu wa dakika moja, kawaangalia ono subiri majibu ya ukimwi. Chungu tamu. Kipimo cha juu kabisa cha ujinga ni pale, unapopinga kitu sitokijua. Huu ni uzaifu. Watu zaifu huthibitisha wezo wao kwa kutumie nguvu. Chungu tamu. Dini ndo hufanya masikini asimkabi tajiri. Matajiri shukurunisana wepu wa dini tungiwa kuidaje. Hofu ya mungu. Chungu tamu. Kuwa nisa wanakuenda kunyumga, wanakuwa gizo na chopenda. Lakini bada utatamani chakula, walichuwa gizo liwatangulia ukitamani unge kwa wewe. Chungu tamu. Tufauti kati andowa na kifu ni kwamba, Mfu yuko hurusa na kuliko mwanandoa. Ba medi hatongozu ya subuhi. Shauri zako. Chungu tamu. Usiwe natabia kumshitaki mpenzo wako kwe enoku na makosa weo naweza kumsame lakini ndugu zako wazimsame. Chungu tamu. Usitafute ada mweza kulipa ada, utaikosa. Ikulete shide ya mweli na akiri. Ada inatafutua mdogo mdogo. Chungu tamu. Kama ni chungu meza tu siteme, kama ni tam, russia bokuteani, dani simpagaza kuruweche zao de vitabuviya keliu kalebata naviyo, ila kumbuka, simuado na karibia shaurizako, mpesa ni sefurisaba tano tatu sita sita tano ne ne ne, wakuni moлим dani simpagaza mimi na itua, anani aseriga.